klub har holdt en længere sommerpause, mens denne her dejlige, store og øh, fantastiske sportsommer er strået forbi os. En sommer, som vi vil huske tilbage på i mange, mange år, fordi fodboldlandsholdet jo generobrede hele landets hjerter. Derfor åbner vi også denne her sæson med en gæst, der ikke sådan passer helt ind i formatet, fordi fodboldkøbmand, det er han i hvert fald ikke. Til gengæld er han fodboldelsker, fodbolddrømmer og fodboldlandstræner Kasper Juhlmann. Velkommen i vi er bæret over at få lov til at åbne sæsonen Jamen, med Det er meget dig. få formater, jeg passer til, så du har ret. <laughs> Vi får dig til at passe ind, ja. tænker jeg. Og tak for det EM, som du og uh, dine drenge gav os ja, alle sammen. Det er Ja, præcis. Og, og jeg ved godt, at dit fokus er jo selvfølgelig på vej ind i noget andet. En ny kvalifikation, eller en kvalifikation, vi faktisk allerede er i gang med, og, og det er VM, der venter. Men vi skal altså lige starte, hvor vi alle sammen slapper jer. For her på tasken til de nye kvalifikationskampe, hvad er det så, du husker tilbage på, når jeg siger sommeren 2021? Jeg er næsten ikke færdig med at bearbejde det. Jeg synes, det var så, det var så intenst og... Uh, der var, ja, som jeg sagde, der var jo følelser op- og nedtur til et helt liv. Jeg har siddet med, med nogen fra staten og sad med Lars Høgh den anden dag og ud over vandet ned i Kjærteminde. Og, og sådan, der kommer jo situationer op fra hver eneste dag. Hver eneste dag har sit eget lille, lille liv. Uh, men altså, jeg ser tilbage på noget af det, som vi havde, da jeg talte med Peter Møller, da jeg ind i det her job. Uh, noget af det, som, var, som vi virkelig ville kæmpe for. Der var to ting. Det var at se, om vi kunne vinde et eller andet. Og det andet, det var og se, om vi kunne få, få stoltheden og begejstringen ind i, ind i folket, arbejde videre på den, den gode vej, vi var på. Øhm, og altså, det må man bare sige, at det, er, det, var, det var en fornøjelse, og er en fornøjelse at mærke, hvordan, og jeg er dybt nemlig over den, den, den måde, som, som befolkningen har, har bakket os op på, fordi det er det, det, vi kan mærke her efterfølgende. Øh, både jeg og spillerne mærker det nu her, at det, det folk mest siger, det var bare, det bare tak, som du også startede med at sige. Så siger jeg selv tak, fordi det var... Det var øh, den der kobling til, til befolkningen, det er det, som, som landsholdet kan som intet andet. Mm. Og det, det er det, noget af det allervigtigste. Og så at man kan være stolt og, øhm, og entusiastisk omkring sit landshold, det er noget af det vigtigste. Og det var på en, måde lige, på en eller anden måde <hømmen> lige det, vi trængte til efter en nedlukning, der havde varet forfærdelig lang tid. Ligesom Christian, jeg er nem at begejstre. Du er måske lidt mindre nem at begejstre, <laughs> men jeg har en fornemmelse af, at du også havde smilet frem under ja, Jamen, Danmarks kampagne. I, i høj grad. Men, men jeg tror også, det hænger sammen med, nu er der sagt meget om alle de ting, der sker, og de der dat. Altså, det, jeg er mest begejstret for, det er jo den generation af landsholdsspillere, vi har i øjeblikket. For det første er de øh, skide dygtige for sit liv. Det er jo en generation af, af, af landsholdspillere, som har løftet Danmark op på et højt niveau. Det må være en fornøjelse at være landstræner. Altså, der er jo også perioder, hvor landstræner i Danmark, fordi vi er en lille nation, har kæmpet lidt med det, fordi måske har vi haft en eller to gode spillere, og så resten det har været for sittepænt, øh, om ikke i middelmåde, fordi de er dygtige alle sammen, men ikke på det niveau, der skal bruges, hvis man skal gøre noget. Og en gang imellem, og så også måske resultaterne har været lidt imod en, så er der jo en menneskeligt forståelig tendens til, så lukker man sig måske lidt sammen, og jeg tror, det er en af årsagen til at landholde i en periode, måske ikke var så folkeligt, også fordi de havde skurrigeligt og øh, slås med øh, med deres egne præstationer til at også have overskud. Og der kan man sige, her har vi nu et landshold, og det synes jeg, kasper kan være glad for, at han har nogle spillere, der spiller på de største adresser i, i Europa, øh, som har prøvet mange ting, og som er vitterlig meget dygtige. Og så kan du ligesom løfte på, og så har du også overskud til øh, at, at vise den, øh, den glæde, som, som jo fodbold er. Fordi det er vidunderligt spil, og der skal ingenting til før at give smitter ud på tribunerne, og så får du det med det samme tilbage igen. Vi ser det i klubkampen, nu ser vi det også på landsholdet, hvor landsholdet en periode hvor overhalet af hvad skal vi sige, klubkampene, specielt de store internationale kampe, hvor man havde den der fornemmelse af, at pakken vibrerede, når der blev spillet. Jeg siger selvfølgelig mest efter København, men de lavede også nogle flotte præstationer. Og det er jo lidt det, vi har set igen her, at landsholdet har, er kommet op på, på, på den øh, store klinge, der gør, at øh, nu spiller de sammen med publikum. Det har været fantastisk, så har det jo. Og vi må sige, altså ekstase er jo ikke for stort et ord at bruge i den sammenhæng øh, med, med hele jeres, hvad kan man sige, ja, kamp for kamp blev det nærmest vildere og vildere, men, men startede selvfølgelig allerede omkring Belgienkampen. Øh, hvad var det for en oplevelse for dig, fordi du, du har været træner i mange år, men du har været det i øh, Nordsjælland, som trods alt er sådan lidt under radaren klub i forhold til, til tilslutning, øh, og så har du været det i Mainz. Hvad var det for en oplevelse for dig det her med, øh, hvad det kunne skabe omkring jer? Jamen, altså det, det, jeg har gået glæde mig til nu har jeg haft et år som landstræner uden at have mennesker på tribunen og jeg har jo gået, fordi jeg har altid ligesom sagt at fodbold det er for folket. Det er noget af det som nu siger Nils Christian hvor mange det kan både på klubplaner på landsholdsplan. det kan røre i verden der er 300 millioner der dyrker fodbold på i, I verden, øh, når der er VM og EM, så ser man jo folkevandringer hen imod den der kæmpestore fest og det, der binder verden sammen osv. Så, så fodbold er for folket og jeg fik jo fuldstændig rigtigt, Nordsjælland var der, havde vi sådan en lille optur og kom lidt ned igen, og hvad hedder det, i Mainz var der masser men det, det var noget af det, jeg havde glædet mig til, og noget af det, jeg virkelig havde, havde, havde brug for. Øh, og så gik der et år med tomme tabuner, og jeg kunne høre mig selv hele tiden, det var forfærdeligt, øh, og så, øh, så var det jo fantastisk at mærke. Folket igen på, på, på staten. Øhm, og, øhm, og du har ret. Det var jo sådan en. Altså selvfølgelig det, der skete omkring Christian så blev det jo enormt følelsesladet på et tidspunkt. Jeg er jo sikker på, at hvis Christian bare havde spillet videre, så, vi, så har vi banket i Finland, og så havde vi nået mindst lige så langt, som vi var alligevel. Og vi har fået skabt noget. Øhm, entusiasme og begejstring alligevel, men jeg tror også, der kom noget følelsesmæssigt. Du tror også, det blev større, fordi det startede så voldsomt, Nej, jeg tror ikke, det, det, blev, jeg tror ikke det blev større, men det blev anderledes. Det var et nyt segment ja. i hvert fald. Noget ja. omkring det der, det der med de følelser, og jeg tror, mange, mange kvinder og mange sådan har, har den der med, at, man, at vi fik de der følelser ind, men jeg er sikker på, at vi, havde, vi havde lavet mindst lige så gode resultater, hvis det havde kørt bare lige ud. Men og så tror jeg, at der er en masse andre ingredienser i den her sommer omkring corona. Der har vi været lukket ned og spæret ind, og vi har lyst til at være sammen, og vi har lyst til at gøre et eller andet. Øh, fordi, altså, trøjner var udsolgt allerede inden Finlandskampen. Der var en spirende optimisme, og vores marts måned var rigtig, rigtig god i forhold til, at vi kunne se, at vi var dygtige, og vi kunne se, at vi kunne gøre noget. Så øh, jeg synes, det er en masse ting koblet sammen, men det var, øh, det var fantastisk at opleve i de der stadions. Øh, det var fantastisk at mærke den energi, og det er sjovt, som så energien kan være anderledes fra den ene kamp til den anden, og, øh, og du kan bare mærke det. Og det der samspil mellem spillere på banen og et stadion, det er det, det hele handler om. Det er det, der er det fedeste. Og så, øh, øh, så synes jeg, at vi, øh, vi får mod at spille imod målet og, øh, og få scoret nogle mål og hele tiden have den der optimistiske tilgang til spillet, og spillerne, de, var, de reagerede fantastisk på, på det her. Og det, der vil jeg faktisk godt hen, så det var godt, du bragte os i den retning, fordi øh, hvis vi går ned i sådan det fodboldfaglige, og selvfølgelig også ledelsesmæssigt i det, så havde du haft øh, et år til at forberede dig på jobbet, før du ligesom trådte ind i det, og der ved jeg, at du forbereder dig på alle mulige planer og, og er blevet inspireret fodboldmæssigt. Øh, og da du så tiltræder, så har du cirka ni måneder, før I så går ind til IM. Øh, Hvad var de vigtigste justeringer, du øh, som fodboldlandstræner øh, gik ind, og lavede, for det var jo et hold, der fungerede, i hvert fald resultatmæssigt. Men hvad var det vigtigste for dig at få til at virke i løbet af de måneder? Ja, det er rigtigt. Jeg havde en lang indflydelse, Og man kan sige, at jeg havde forberedt rigtig meget. Faktisk jeg havde jeg forberedt samlingerne i det efterår, jeg skulle tage over. Og træningsmæssigt og hvad vi gør, Og så kom corona, og så lavede det det hele om. Fordi så lige pludselig skulle til at spille tre kampe, og der var faktisk ikke nogen træninger. Men det første og det vigtigste, synes jeg egentlig, det er det, som jeg har set og som jeg har vidst længe, og som jeg mener er en rigtig måde at arbejde med en fodboldklub eller en organisation på, det er at finde identiteten. Hvem er vi? Hvad, hvad er det, vi repræsenterer? Hvem er det, vi repræsenterer? Og hvorfor er vi her? Øh, så jeg gjorde, hvad jeg kunne for jeg har ikke fundet de gyldne sten i forhold til, hvad, hvad er vi i Danmark og hvem er vi, men jeg synes, jeg synes, der er noget spændende identitetsmæssigt, fordi det betyder også noget for den måde, vi spiller på. Altså, vi skal jo repræsentere noget, og vi repræsenterer Danmark, så det er jo vigtigt, at vi ved, hvad det er, vi repræsenterer. Så jeg gjorde en masse ting i forhold til den der identitet, og øh, finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, vi repræsenterer? Hvem er det, vi repræsenterer? Hvad er det, folk gerne vil se? Hvad er det, vi skal ud og gøre og jagte de resultater på baggrund af? Øh, og det betyder lidt for, for spillerne, det betyder lidt for, for den måde, jeg skal lede på, og det tror jeg giver den konkurrencemæssige edge imod andre, at vi ved præcis, hvem vi er. Men hvad gjorde du med det, du fandt ud af, for du er kommet frem til nogle, øh, så kan vi kalde det alt muligt, mm -hmm. eller et eller andet andet? Hvad, hvad, hvad gjorde du forhold til spillerne? Der? Det var så, så, gik jeg, så tog jeg rundt øh, til spillerne, inden vi startede i september måned sidste år, øh, og snakkede om det her, snakker om lige præcis, hvordan vi skulle køre lejene, hvad har egentlig været, jeg lyttede rigtig meget til, hvad fungerede rigtig godt, hvad skal jeg passe på med at pille ved? hvad er det, jeg øh, for åker har gjort et fantastisk stykke arbejde, og åker og jorden på, på, på rigtig mange områder. Og jeg, jeg, kan du blive det var ikke... konkret? Hvad var det, de sagde? Pas på med pil ved det her, for det fungerer super godt. Ja, altså, der er jo noget omkring, øh, hvis vi snakker fodboldmæssigt, mm -hmm. så er der jo en, en, en defensiv balance, en defensiv tryghed. Øh, de lavede et ret tidligt under Åke, og ligesom havnet i den, øh, og, og gjorde det rigtig godt derfra. Øh, den tryghed med at, at kunne stå relativt lavt på banen og forsvare med, med, med stor, stor tryghed. Øh, der var noget omkring tillid, der var noget omkring, at der var opbygget det vil jeg rose okay, rigtig meget for, for at få skabt et hold, som, og, og jeg tror ikke, fordi jeg ved, at Morten gjorde det samme, der var også rigtig, rigtig godt uh, sammenhold på, på, på holdet der, men en måde at arbejde på, hvor der er stor grad af tillid og frihed, men benhård disciplin, og jeg tror, det er noget, der fungerer hos os, at jeg kan godt give spillerne relativt store frihedsgrader. Er det på banen eller uden for banen? Ja, begge dele lidt, men primært uden for banen. Altså, vi kører en lejer, hvor jeg har så få regler som muligt, mm -hmm. men jeg kræver sindssygt stor disciplin. Altså, øh, og den kombination af hård disciplin og en tillid til og en ansvarlighed for spillerne, øh, det, er, det var noget, vi byggede videre på. Øh, så der er noget omkring, noget omkring de der ting. Og så er det klart, at jeg havde nogle idéer til, hvordan vi kunne få udvikle Og det tror jeg, en enhver træner ville have gjort. Også hvis Joke var fortsat, så havde han også mm. sagt, hvordan kan vi blive bedre? Hvordan kan vi udvikle os? Og der havde nogle konkrete ting. Det var noget omkring, at vi, øh, vi skulle have nogle flere erobringer tættere på, på modstanderen. Øh, når jeg kigger på de kampe, der har været op til, øh, så ja, så havde vi mange roberinger men meget tæt på eget mål. Øh, så for, for flyttede vi presspillet. Og det gjorde jeg også, fordi at vi har spillere til det. Så min største opgave, er at analysere spillerne. Jeg har ikke sådan en kasse, der siger, okay, sådan her skal man spille. En nummer ni skal spille på den måde. Nej, vi må finde ud af, hvad vores bedste spillere hvad de er gode til. Mm. Og der havde vi nogle fantastiske præsspillere. Altså vi har Jusuf og Martin altså og virkelig nogen, der kan føre den af på forreste linje. Vi har nogle europianspillere på midtbanen og vi har så vi flytter lidt højere op og virkelig giver den gas højt. Øh. Og det var sådan en balancegang, fordi det kan jo godt åbne lidt op og så kan det godt gå lidt ud over den der tryghed man måske har. Mm. Så det var med at finde balancen i det. Øh. Jeg vil gerne arbejde med, at vi havde nogle flere passager, hvor vi vidste, at vi kunne rotere mere i holdet, når vi var i boldbesiddelse. At vi styrede mere kampene. At vi bestemte mere øh, i kampene. Og, øh, og i det ligger også en eller anden form for tryghed i at være fleksibel. Fordi fleksibilitet er noget af det, der er det vigtigste for mig. Det er, at, at man kan, uanset hvem vi møder, så er der plads at spille i men det er ikke altid ud fra den samme, de samme positioner. Så den der fleksibilitet og forståelse for positioner, hvordan man kan, hvordan, hvordan man kan rotere rundt i holdet, og, øhm, og samtidig introducere to systemer, som vi har arbejdet ind lige fra starten af, i den første kamp mod Belgien og gennem hele Nations League, så vi kunne veksle, øh, hvis kampen gik i stå, eller hvis vi føler at de har fået overhånd modstanderne. Så, så det var nogle af de ting, som vi øh, vi, øh, vi arbejdede med fra starten af. Og det var jo meget få træninger. Det er mere sådan få kamp til kamp, men det var nogle af de ting, som vi tog fat i fra starten af. Der er mange, hvad kan man sige, jeg tænker, det er meget visionært, noget af det, som Kasper sidder og fortæller her. Det jeg, der synes det er meget, at... jeg synes, det er meget simpelt. Nå, men jeg mener, det her med, hvad, hvad er det for en identitet, vi har? Hvem jo, er det, vi skal jo, være? Jo, det er der måske jo, mange, der ikke vil Jo, jo den, jeg ikke mig til. ikke. Jeg er meget enig, øh, men altså nu kan man sige, at det er jo faglige detaljer, øh, det kan vi let sidde for dybere og sige det, det, det, jeg måske godt vil bringe ind i perspektivet her, det er jo, ofte sker der når der er sådan store begivenheder, så er der folk, der aldrig har hørt om fodbold. De begynder at forholde sig til det, og der bliver skrevet lederartikler, og, og dyb filosofiske artikler på folk, der ikke har fat en, en, en brik af, hvad fodbold går ud på. Og lige pludselig er vi, og det er du også udsat for, at være en guru inden for sammenhængskraft, og, og jeg ved ikke hvad, det kan vi vende tilbage til, men... Det, jeg hører dig sige, og det er jo ligesom det budskab, vi også har klaret os på, om jeg så må sige, på klubfodbolden, når det er gået bedst, og også på landsholdet, det er jo, at vi i Danmark generelt jo ikke har så dygtige individuelle spillere, som mange andre nationer har. Vi er ikke så smidige som brasilianere, vi er ikke så smidige som italiener. vi har ikke en Messi og en Ronaldo, vi har mange, øh, vi talte om det før, meget dygtige spillere, men vi har ikke de der kampeafgørende individualister, der fuldstændig kan, øh, om jeg så må sige, massakrere en fodboldkamp på egen hånd. Og derfor må vi jo klare os ved at hjælpe hinanden. Det vil sige, at vi er nødt til at skabe en struktur på et fodboldhold, der gør, at vi spiller mere kollektiv fodbold. At der er en kollektiv forståelse for, hvornår går vi i pres, hvornår går vi tilbage, øh, for at indbygge nogle, Olsen det automatismer, øh, for at indbygge nogle sammenhænge, der gør, at vi øh, samlet set kan udligne øh, de fordele, som, som modstanderen har. Det synes jeg jo også, at det det, Kasper siger mere teknisk, at det er jo det, der går ud på at finde de styrker, vi har, men også bringe dem ind i en sammenhæng. Sådan så øh, øh, Hvis jeg er god til at erobre bolden og du er god til at spille den videre, jamen så er det meget godt, at jeg øh, bliver dygtigere til at få fat i boldene, og du bliver endnu dygtigere til at spille den videre. Og det er jo den sammenhæng, der gør et godt fodboldhold. Præcis. Altså, fodbold er ligesom livet systemisk. Og man kan ikke bare tage en spiller ud og sætte den anden spiller ind, og så tror jeg, at alt er det samme. Altså det okay. hænger sammen, det er relationer. Og det er jo for, min, for mit vedkommende som landstræner, der er det vigtigste, det er jo ikke håndværket faktisk. Fordi jeg har ikke så mange træninger at mingle rundt med. det er faktisk lyserne af, hvem er de? Hvad ser de? Hvor er de bedst? Hvordan kan de fyre den af, så de gør, at de er trænet til bedst? Og så er det jo op til mig at, sådan at få valgt og justeret lidt på det, og så lad den, lad den køre. Men det er alt sammen relationer. Så det er fuldstændig rigtigt. Og så kan vi jo håbe på, at vi har, vi har faktisk et, et også en ret godt kuld af unge spillere nu, som sådan er på vej til at træde ind i europæisk fodbold. Vi har set nogen tage et par skridt. Mm. Vi har lige fået en mere, der har taget et skridt ud i Europa. Mm. Vi kan håbe på, at de tager fra at spille på et godt hold i Europa, op og spille Champions League fodbold. Op og øh, blive dominerende i en klub på Champions League niveau. Fordi der mangler vi stadigvæk ja. nogle no no flere, der gør det, før vi kan have den der sidste frihedsgrad i de offensive spillere. Som, som gør et eller andet fantastisk ved vores hold, og vi skal, vi skal sidde i skabet rent kollektivt, for vi har en chance mod de allerbedste. Må jeg, må jeg godt stille kritisk fodboldfagligt spørgsmål? Ja, det, det. Fordi øh, øh, stor respekt for det, der er præsteret, og det er jo fantastisk at, at nå en semifinale i, i et Europamesterskab. Um når man nu sidder og ser den sidste kamp, og det er jo ikke fordi, den skal øh, tegne billede, øh, så bliver vi jo et eller andet sted øh, pre presset så meget øh, af det der engelske hold, at vi i hvert fald ikke selv kan komme til at spille det fodbold, vi gerne ville. Og det bliver set på tv-skærmen jo sværere og sværere, og man sidder mere og mere med livet i hænderne, hvor lang tid kan vi holde. Øhm, og det presspil du egentlig gerne ville have holdet implementeret, øh, kollapser jo lidt på en eller anden måde, fordi det bliver overlevelsesfodbold. Uh, og hvis man skal være grov, kan man sige, at vi losser bolden væk, og så får vi den i hovedet igen. Vi når aldrig for aflastet forsvar at komme til at spille. Overvejede du aldrig uh, på det tidspunkt at, at sætte nogle hvad skal sige, spillere ind på banen, der kunne holde bolden højere op i banen og ligesom, uh, på den måde få lidt mere luft? For du må også have og været meget nervøs derude. Jamen det er rigtigt. Altså, vi der er, jo, der er jo mange, der har været dejligt, at du kom på banen nu med nogle kritik, også det var så rart, øh, ellers kunne jeg ikke kende dig. Øh, <laughs> øh, men, men selvfølgelig var det i mange minutter, fordi det ikke helt rigtigt, det var sådan hele, hele vejen igennem. Vi havde faktisk noget, okay, både i første halvdel og i nogle perioder, hvor, hvor vi havde, og jeg synes, vi har spillere på banen, der kunne holde i bolden. Øh, men vi fik simpelthen, vi fik ikke lavet de løsninger, i pausen kan jeg huske at jeg vise et par videoklip på, hvor er pladsen. Altså, hvor er det, vi kan komme ud af det her? Fordi vi har faktisk lavet langt flere angreb med englænderne op til den semifinal. Vi, og vi gav, synes jeg, deres bedste spillere, som er deres offensive spillere, alt for meget plads til at blive gode. Mm. Fordi de er faktisk ikke de bedste til at ikke have bolden. De er ikke de bedste til at presse. Og vi skal have noget mere. Vi skal have bolden noget mere. Vi skal forsøge at bestemme noget mere. Der er forskellige årsager, tror jeg. Nummer et, det er, at vi spiller mod godt hold som også gerne vil have bolden meget, og som også gerne har, og som har en masse gode ting i sit spil. Og for at du kan presse det, så skal den intensitet i det første del af presspillet virkelig, virkelig sidsskabet. Og jeg tror, jeg tror vi manglede, vi manglede intensitet i vores ben efter den turnering, og efter at vi har været i Baku og har mistet i gennemsnit 4,5 kilo øh, og har rejst jeg ved ikke, jorden rundt for, for at spille en kamp. Det er en del af forklaringen, en anden del af forklaringen, er, at vores eget spil med bolden var ikke godt nok. Altså jeg synes, der var, jeg, jeg er kritisk over for, at vi til tider ikke fastholdte vores eget spil lang nok tid. Og jeg synes, at det var helt åbenlyst, at der var psykologi i kampen. Det, jeg, jeg var ikke, jeg var ikke så nervøs for at vi ikke nok skulle få vores periode, fordi kunne, altså Englænderne var nervøse for den her kamp. Og vi kunne se i overtiden, at de en med en, og vi spiller 10 mod 11, der er det også der har, og man kan mm. se hvor bange de er. Så der skulle ikke så meget til. Og vi har jo faktisk et par muligheder for at komme på 2-0 også, nogle omstillinger, som, altså det er, det er virkelig, normalt skal vi score på en af de der omstillinger, vi har. Så jeg synes ikke, vi er så langt væk fra det, jeg synes, der lå noget lige på den anden side. Så jeg er jo faktisk blevet kritiseret for at skifte ud, fordi jeg synes, at jeg vil have lukket Keynes, der falder ned i, i, i holdet, og vi vil bolden lidt mere osv. Og, og der mister vi lidt efter en time, 65 minutter, fordi jeg rent faktisk laver to udskiftninger der. Men, øh... Det er Andreas Cornelius, du gerne vil have en. Er det ikke, når Nå, jeg tænker på jeg det så ikke, tidligere i ja, turneringen? Ja, ja, der er nej, han ja, ja, inden at holdt godt i bolden i det, hvert fald. Det, det, det vi sidder og kigger på her, det er jo, hvor, hvor er der forbedringspotentiale? Og det jeg sad der, og med Andreas spille, Cornelius. Når vi skal spille med de bedste, altså man kan sige... Øh, der er stor respekt for, at vi både slår Wales og vi slår Chikide, og Der havde vi også og turneringsformatet med os på en eller anden måde. Det kan godt være Baku var langt væk, men så har vi haft nogle andre fordele undervejs. Det udligner vel sådan set lidt hinanden. Um, Nej, men jeg ser jo bare også, at de to øh, hårdt arbejdende forværende, øh, Brad Wade og Yusuf, øh, ser, når man sidder på tv-skærmen, det jeg hader at sige noget, jeg, jeg vil helst se en live, fordi det er altså noget helt andet. Æh, det er sgu skide nemt at sidde på tv og, og kloge på et eller andet. Men de ser slidt ud, og de formår ikke at, om jeg så må sige, få fat i bolden og holde hold, hold ved dem, og, og midtbanen, der bliver for stor afstand også, og der er nogle... Øh, og derfor det er det jo godt, Kasper har noget at arbejde med. Det hele ja. er ikke perfekt endnu jo. Men, men nu var det sådan, at Yusuf fik spillet, så øh, det, var, det var Damsgaard og Dolberg, ja. der spillede. Ja. Og det er i hvert fald to spillere, som har givet og som holder fast i bolden Og vi ser også, hvordan Dams, han hopper, han, han kommer ud af nogle situationer i første halvleg. Det eneste, ikke skulle, det var at om kap med, med deres højrebak der. Men ellers så, altså, så vi har spillere på banen som i andre kampe har vist, at de netop kan holde fast i, i spillet, og er limen. Og det, at Damsgaard falder lidt ind i banen, det som Jonas Svind også har gjort for os i andre kampe, falder ind i spillet, falder ned, så vi har noget overtal, og der er, der er mulighed for at spille bold det er, det er afgørende for os, og jeg kan sige, at vi er selv kritiske over for, for den kamp. Vi, vil, vi ved, at vi er gode, vi ved, at vi kan spille op med de allerbedste, men vi ved også godt, at vi mangler et niveau endnu, for at kunne sige, om vi er på linje med England og de der. Vi, vi ved godt, at vi skal, vi skal spille rigtig, rigtig rigtig godt, hvis vi skal op til de allerbedste. Og vi er, ikke, vi er ikke der endnu. Det føler vi ikke. Og vi skal blive bedre. Så vi er meget, meget sultne på at forbedre vores spil. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at tage det, der skete. Jeg vil sige, at den der kamp mod Belgien er jo, nogen siger, at det var kun første og så havde de anden haler. Det passer ikke. Altså de, vores sidste 20 minutter af den kamp også, der, der, der blæser vi også Belgien rigtig, rigtig, rigtig godt over. Det er altså et af de bedste hold. Den kamp, vi viser jo, vi at vi tabte kampen, og det er vanvittigt, at vi tabte den kamp. Men der spiller vi på så højt niveau, med så meget skarphed, og så meget... Øh, det var ikke kun energi og alle de der ting. Det var virkelig skarphed i de ting, vi gjorde. Så der, der har vi en eller anden målstok for, at vi skal kunne spille i det på det niveau, for at kunne måle os med de allerbedste. Vi ved godt, at vi har noget at lukke endnu. Vi ved godt, at vi skal tage et skridt mere. håber på, vores spillere lander et gode sted, og som jeg siger, tager skridt fra at spille internationale kampe, mm. gode ligaer, til at spille det bedste i Champions League. Det bliver spændende at følge. Ja, det gør det. Ja. Så er jeg fortrystningsfuld, når vi lander i en uh, EM-semifinal uh, og mangler et niveau endnu, som du skal lægge på, uh, Kasper. Det, det lover jo sådan set godt, og vi kommer også til uh, senere at snakke hen mod det, der venter VM-kvalifikation, og den der uh, VM-slutrunde forhåbentlig også. Uh, men lad mig lige spole tilbage, fordi vi skulle slet ikke derhen endnu, Niels <laughs> Christian. Uh, fordi, nej, nej, du skal ikke sige mere nu. Uh, fordi uh, for det, der jo sker, er, med al den forberedelse, du har gjort dig, første dag år, og så de ni måneder medholdet, øh, der skal det hele op og flyve, for, øh, ikke 1. juni, men den 12. juni-projektet, øh, og så efter 43 minutter, så falder det jo øh, på gulvet med Christian Eriksen, eller på, på græsset, kan du sige. Øh, og, og, og jeg vil godt lidt ind i, hvad kan man sige, det ledelsesmæssige fra det, sker og, og det der sker i ja, minutter, dagene, øh, efterfølgende. Men, men lige i momentet står det stadig klart for dig, de følelser og tanker og alt det, der fløj rundt i dit hoved, som det jo gjorde for hele Danmark, men, men du sidder trods alt med tøjlerne. Nej, altså, det står nok ikke helt klart, nej. nej. Altså selve aftenen. Øh, men altså, der er ting, jeg sådan er rimelig, rimelig skarp på. Og øh, det er klart, at når jeg står i den situation, så er det jo ikke bare at være i det. Så tænker jeg jo hele tiden på, hvad er min opgave her? Altså, hvad skal jeg gøre ja, for at hjælpe holdet og for at hjælpe... Øh, Gruppen og hjælpe staben osv. Så jeg tænker rigtig meget på hvad er min ledelsesmæssige opgave i den her situation. Ja. Så det er noget med at have kontakt til de delegerede, det er noget med at have kontakt til, på, da, det helt, da det starter, til, til den, både den delegerede og fjerddommeren og til dommeren, til modstandernes træner osv., til vores egne spillere. Og da vi så lander nede i ompladsrummet, så går der en time til at lande, tror jeg nok. Ja, der mister jeg tidsfornemmelse, i hvert fald hvor lang tid, der egentlig går. Men hvad gør du egentlig der, øh, som, som leder, der I er dernede i den her uvidsthed, på alle måder uvidsthed, både i forhold til kampen og også i forhold til Christian? Ja, vi snakker med, med spillerne. Så, øh, og det første og det eneste, der, der det hele starter med, det er, at der er ingen, der rører sig, før vi får noget fra Christian. Mm. Øh, og vi skal have en tilkendegivelse for, at det er, at alt er okay. Øh, og det er, det, det er sådan set det første, der sker. Og så dernæst, så, så er det jo noget med at finde ud af, hvad skal der så ske nu? Og så har vi jo travlt rundt i, at, at, at, at, at der er sådan et, et yeah, dommermøde og, lad og, og så videre. Og, men vi får det, det korte og langt, det er, at min opgave, det er at stå foran og sammen med spillerne. Og sørge for, at de er så trygge, som det overhovedet kan lade sig gøre i den situation, det nu er i. Og hjælpe dem. Jeg føler mig, som om jeg skal hjælpe dem. Det er min opgave. Hvad er det for nogle værktøjer, du bruger der? Fordi jeg tænker, de fleste situationer har du stået i, fodboldsituationer har du stået i tidligere, så der kan du hive et eller andet op. Det her er en situation, der er så ekstrem. så, så, så hvor er det, man henter? Hvor er det, man ved, hvad det rigtige er her? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er, det er, jo, det er jo erfaring igennem alle de ting, jeg har været igennem, som du henter op fra, altså fra jeg startede og fra jeg spillede og fra al, altså alle mulige ting. Så det er jo egentlig bare at prøve og gør de ting, jeg synes er rigtige i det øjeblik. Ja. Øhm, jeg har trods alt været udsat for mange mærkelige ting. Vi havde jo situationen med Jonas Henrik, der i ja, Nordsjælland, faktisk. som blev ramt af et lyn, og som, hvor vi har de her ting. Jeg, det er jo ikke sådan, jeg sidder og tænker på det der, men så, så er dine erfaringer øh, kommer jo frem på det tidspunkt, hvor du skal, hvor du skal bruge det. Og det bedste, eller det eneste, jeg kan gøre, det er at prøve bare at være det, jeg er, og det, jeg synes er rigtigt. Og ikke tænke så meget over tingene, men bare, bare gøre det, jeg synes er rigtigt for at øhm, Og... Og som jeg også sagde på bagsiden, jeg, jeg kunne godt have tænkt mig... Jeg tænkte på om, om det her med, om kunne jeg kunne have gjort noget andet. Skulle jeg bare have beordret hele banden ud i Vennbus, mm -hmm. og så kørte hjem og så videre. Så, øh, så, så det er også sådan, at jeg altid reflekterer over de situationer, og jeg siger, okay, er der, er der ting, jeg kan lære af det her? Er der noget, jeg kan, jeg kan gøre jeg kan gøre bedre? Men det eneste, jeg prøver at gøre, det er det bedste, jeg kan med det, jeg nu har. Jeg tænker også, at i den her situation bliver man jo vel sådan helt øh, instinktivt mere menneske end træner. Altså, det er, jo, det er jo mennesker, der sidder og har menneskelige reaktioner, eller hvad? Ja, og jeg ved ikke, om jeg nogensinde adskiller de to ting, sådan, øh, fordi jeg synes, at jeg ja, hele tiden er begge dele, øh, men det er klart, at på det tidspunkt, så går der lidt mindre 4-3-3 i den, men mere, øh, men mere hvordan, øh, hvad gør vi her, og hvordan kommer vi igennem det, og hvad er det rigtige at gøre, og hvordan kan jeg hjælpe jer? Fordi det her, det handlede ikke særlig meget om fodbold, øh, eller det handlede slet ikke om fodbold så på den måde har du ret. Niels Christian, du har jo oplevet en situation, da du var projektør, som i hvert fald kan sammenlignes ret meget med med den som Kasper og holdet oplever, da Christian Jæksen han falder om, den gang i han falder om ude på FC Københavns træningsanlæg, at det er jo dig, der er øverste leder. Kan, altså, kan du relatere til til det der skete den 12. juni inde i banken? Øh. Ja, men altså, det er jo ikke ting, man er forberedt på, vil sige. Man kan måske ikke helt lige parallelisere det. Selvfølgelig er det i virkeligheden den samme, mm. den samme situation, hvor det er til, til træning og ikke i en fodboldkamp. Og det gør jo, at... Øh, du står ikke over for at skulle øh, træffe øh, beslutninger om, hvorvidt du skal gennemføre øh, træningen, eller ej. Det giver ligesom sig selv, mm. at øh, træningen bliver afbrudt, og øh, spillerne bliver samlet. Og alle, alle er jo selvfølgelig, øh, det kan jeg jo sange til rent, der, vi er jo alle fuldstændig rystet. Og jeg, jeg, jeg sidder jo også, øh, jeg var ikke i parken den aften, men jeg sidder så, så i fjernsynet, og jeg synes jo, det, øh, vi sidder jo alle sammen. Øh, og er enormt påvirket af, af det her, og jeg, jeg synes egentlig også, at et eller andet sted bliver det endnu mere dramatisk, fordi man er så langt væk, og man sidder og kigger på det, fordi vi, vi sidder jo nærmest med de frygteligste tanker, sige, øh, også når man ser spillernes reaktioner, og vi ser reaktionerne, og man ser øh, hele setupet, og man siger, nej, det er, helt, det er umuligt, altså, Øh, og den værst tænkelige udgang på det her. Og i, i mine tanker siger jeg bare, jamen det er jo slut. Altså, ja. der er jo ikke andet. Danmark tager hjem. Øh, vi spiller ikke mere. Vi, desværre. Danmark. EM på hjemmebanen. Øh, øh, altså, hvis vi havde mistet Christian, så havde vi ikke spillet videre, efter min mening. Øh, og det er jo det samme, siger og, og vi havde jo samme øh, forhold. Jeg kan huske Roy Hodgson, øh, han sagde, jamen vi kan jo ikke spille mere. Altså, øh, det er jo lige meget. Øh, men der, nu, nu, nu. Nu må vi lige se. Der er jo kamp søndag, og man kommer ind. Og jeg var på Rigshospitalet, og han ligger på intensivafdelingen med slanger og alt muligt andet. Og I lagt i koma og alt muligt. Og man er jo fuldstændig væk. Siger, hvad, hvad, hvad sker der her? For, for, for pårørende ind og, og snakker med dem og alt muligt andet. Og tilbage til spillerne. Og øh, det er jo, øh, jeg forstår godt, at der kan ikke træffes beslutninger. Det, man i mest har brug for, er faktisk tid. Mm. Man har tid til ligesom at få, altså ofte er det jo sådan, øh, ja, lad os nu lige få overblik over det. Lad os se, hvordan går det og dit og datter. Det er jo først sådan set øh, dagen efter, da jeg kommer på betale kommer jeg ind, og så render der en mand rundt i, i, i skjorte med slanger ud af alle vejene og sådan noget, der siger, hvad fanden laver du, mand? Ja. Og, og så er det bare, det er fuldstændig som, at der er en kæmpe sten, øh, og sådan må også været for dig, øh, da, da vi ved, okay, han er oppe, han er klar, han er stabil, han har som udgangspunkt ikke taget skade, hverken, Uh, mentalt eller uh, fysisk uh, andet end det er jo alvorligt nok uh, som sådan. Jamen den lettelse, den tror jeg også i at kunne bruge uh, at sige, okay nu er vi sådan set klar til den belgiske kamp, fordi nu kan vi spille. Uh, og, og det er jo sådan set fra helvede til himlen på en eller anden måde. Men jeg er enig med Kasper, jeg kan sagtens stå, at vi, vi kan aldrig nogensinde sætte det der på formel. Uh, det kan vi ikke, fordi, og vi har heller ikke nogen mulighed for at forberede os på det. Men altså Hold da op, jeg, jeg, jeg havde ikke set Danmark spille videre, hvis vi havde mistet Christian, det er 100% sikkert, så er det lige meget, så fodbold, så vigtig vigtigt er fodbold ikke. Hvad jeg tænker ikke. du om det? Ja, det det, det tør slet ikke at tænke på, Så ja. men, men altså, det, det, det er meget meget svært at forestille sig, at ja. man kunne, at kunne gøre noget derefter. Så men derefter. Altså, øh, og ellers så vil jeg også sige, at, at, øh, at det man skal huske på, det er jo, at når sådan noget sker, er det jo ikke kun det man kristen men det åbner op for alle mulige andre ting man har oplevet i sit liv mm. som minder om det. Og det, når det som kommer væltende op. Og det er så altså på et tidspunkt hvor du er så fokuseret og der er ingen hvis man ikke har dykket i elitesport så ved man ikke hvor fokuseret man egentlig er når man, når man står i sådan en slutrunde når du står foran den konkurrence som du har drømt om hele dit liv. Der findes ingen andre ting i livet. Altså alt andet er ligegyldigt, men du vil bare vinde den kamp der. Og du er så fokuseret at man glemmer alt andet, og når så det lige pludselig bliver pillet ved, så ryger, så ryger alt fokus alt, hele meningen med alt, hvad du laver. Det bliver der stillet spørgsmålstegn ved. Altså spillere, du ved, der siger, det, det, er jo, det er jo lige første gang i mit liv, føler jeg mig ikke stærk, eller du ved, der, der, sker, der sker alle mulige ting. Og det er jo faktisk først, altså der er ingen tvivl om, at, at Belgienkampen og optakten til Belgienkampen, altså Helsingør By mm. og alt, altså al, al, det hele og det tror jeg var, det var, det var sådan en helingsproces for alle, også for dig, der sidder derhjemme, og for alle mulige mennesker, der sidder rundt omkring i hele Danmark. Det er sådan en helingsproces, vi gør sammen, fordi vi skal videre på en eller anden måde, og, øh, og så kommer så forløsningen i Ruslandskampen. Så det er, sådan en, det er tid at snakke, og øh, vi gør det sammen, og omsorg og alle mulige ting, ikke? Og, så, og så evnen til at kunne fokusere på noget øh, til tider, og give sig selv lov til at... Og, altså fodbold, så er det fodbold. Ude på banen, der laver vi en ramme, så er det det. Øh, men det er øh, det var det er jo, som du siger det er ikke noget man sætter på formel. Jeg, jeg kunne virkelig mærke at jeg kunne bruge noget af det som jeg havde været igennem før Sammen med morgen øh, vihørster og Kasper som vi jo der tog det jo endnu længere tid hvor Jonas han lå i, i mange dage mm -hmm. og hvor vi ikke vidste, man det. Overlede, ja. så øh, men men der fik vi også nogle... Nogle greb, som jeg, synes, øh, som jeg synes, jeg kunne genkende igen. Men jeg tænker, at det må have, øh, i forhold til den her plan, som du jo virkelig havde kørt i stilling, øh, også mere end vi, vi andre ved, øh, alt det, du havde forberedt lige præcis, hvordan det skulle køre fra, både kampmæssigt, træningsmæssigt, alt. Altså, det er jo som, som sådan et øh, baseballbat, der bare slår til den der plan, og så, så kan du starte forfra. Ikke kun yeah. I, med Christian ikke. Øh, er der sportsligt inde på banen, ja. men også alt det, det ligesom er ligesom Ja, men det er rigtigt, men man kan også sige, at øh, mange virksomheder og mennesker, de betaler en masse til B.S. Christiansen og får testet sine værdier øh, og til, på overlevelsesture osv., men, men det her, det er en trygtest af, hvem du er i den virkelige verden. Og den reaktion, som vi lige vi har lige talt om, det her med kollektivet og fællesskabet og faktisk kammeratskabet, og det at være der for hinanden, det, det er noget af det, der kendetegner godt fodboldhold i Danmark. Det er, at vi kæmper sammen og det fik du trygtestet. Du ser, hvordan staben og spillerne reagerer. Og det er ikke noget, vi har trænet. Det er ikke noget, vi har snakket om, at det er sådan, man skal gøre. Og det kunne du bare se. Det blev udført. Og sammen med Danmark fik vi udført det. Og der fik vi så trygtestet vores tillid og vores disciplin og vores sammenhold og vores kollektiv mindset og vores evne til at være ambitiøse og generøse. Og det er det, vi har talt om. Det er det, vi vil være. Det er det, vi er. Det var bare sådan en live-tryktest af vores værdier. Og når det så viser sig, at det er faktisk det, vi er, det vi har talt om, så er det faktisk også noget, der er med til sådan at forstærke vores identitet. Ja. Hvor vigtigt blev spillerne? Ja, der er jo selvfølgelig de udnævnte ledere på forhånd, inden I går ind til sådan en slutrunde. Men, men hvor vigtigt blev... Hvor vigtigt blev nogle af de her spillere for dig inde på banen, både i det daglige, når I ikke skulle præstere, men også når I skulle præstere? Jeg tænker, der er nogen, der må have overrasket dig også, hvad de var i stand til. Jamen, de var super gode, som jeg har sagt flere gange, de 26 spillere, jeg har med her, der er ikke en eneste af de her spillere, og jeg vil ikke sige det, hvis jeg ikke er altså, Der er ikke en af dem, som jeg ikke vil stille foran og sige, ham der, ham kan vi lære noget af, og ham, han er et godt forbillede for, for, for danske piger og drenge. Altså, de tror, de karakterer på hver sin måde rigtig mange af dem. Øh, og når nogen var lidt nede og lidt ramt, og vidste ikke, om de kunne genføre dem, så var der nogle andre, der... Altså det, jeg synes, vi har rigtig mange stærke personligheder, som når de giver sig selv lov til at, til at, til at vise det. Så, øh, og giver hinanden lov til at vise det, så, så synes jeg, at der er rigtig mange at fremhæve. Og også nogen, som måske ikke lige er i og så osv., men, men alle har noget kraft, øh, og jeg ja, er... Ja, altså, ja, vi kan være så sindssygt stolte over den her gruppe og den måde, de væser, og reagerer på og, og sammen. Fordi som jeg lige sagde, det der med, at jeg kan huske tilbage på alle mulige ting, der kommer tilbage til mig på en morgen eller en aften eller ude på træningsbanen eller på vej ind i bussen videre. der er virkelig, virkelig saft og kraft i de gutter her. Og som du sagde, så var det nok også det, der gjorde endnu mere, at alle lige pludselig knuselskede det her landshold, fordi de også blev meget mere end bare fodboldspillere for os. Det, der jo også skete for dit eget vedkommende, var, at du fik lige pludselig også en platform. Det har man, når man er landstræner. Men her var det lige pludselig andre menneskelige ting, som du også blev spurgt til. Du har... Du, ja, vi har lige snakket om, inden vi gik ind her, at du skal, du skal lave et oplæg på statsministerens konference om fremtidens Danmark. Du bliver hævet ind i nogle, in nogle samfundsmæssige sammenhænge, som jeg tænker nok har fået et boost også af den type slutrunde, vi var igennem. Hvor vigtigt er det for dig som landstræner, at du også kan være med til at skubbe til nogle andre ting i samfundet via den platform, du har? Altså, jeg er ikke... Jeg er ikke politisk, og øh, jeg er ikke politiker. Jeg ved noget om fodbold, øh, og jeg vil gerne... Øh, men der er mange af de ting, som vi laver i fodbolden, som kan oversættes, og det vil, vil jeg lade være op til andre at oversætte det. Øh, men jeg mener, at fodbolden har en fantastisk rolle, både i Danmark og i verden. Og jeg mener, at hvis vi gør det rigtigt, så, har den en, så kan den være med til at lave gode, positive både forandringer og fastholde nogle af de ting, som, som er vigtige i livet. Øh, og jeg, jeg, kan kun tale, jeg kan kun tale om, hvad jeg synes fodboldens rolle er og kan være... Hvis vi gør det rigtigt, den sammenhæng, der er mellem piger og drenge i Danmark til vores landshold, som dermed føder øh, nye inspiration. Jeg, var, jeg sad i går og, og, og var sammen med, i den lokale klub øh, to timer med børn, der bare kom og, og var begyndt at spille fodbold for, og kom i landsholdstrøje og så videre. Det der med inspirationen, sammenhæng mellem børnene og, og, og vores landshold. Og hele den, det er den næst største kulturelle institution i Danmark efter folkeskolen, det er fodbold. Og... og jeg mener, man kan lære så meget gennem fodbold omkring at være en holdspiller, om kreativitet, det at øve sig, det at, øh, det at lave fejl for at komme over det og hjælpe hinanden og alle de der ting, det kan man lære gennem fodbold. Øh, en del af noget større, som var vores slogan i, i DBU er jo både en del af noget større i Danmark, men vi er også en del af verden. Og når vi deltager i et EM som det her, når vi skal til EM, forhåbentlig til VM i Katar, forhåbentlig, og det siger fordi vi har ikke kvalificeret os endnu, så er det en af de største showcases, der findes i verden for at vise, hvem vi er og hvad vi står for. Der var omkring 200 millioner, der så vores øh, semifinale i England. Øh, måske 2 milliarder, der har set klip fra den. Og jeg har, Nu var jeg i Italien i, i forrige uge og mødte både øh, både trænere og spillere, og, men alle mulige andre mennesker også. Kom, der kom øh, folk fra Holland og så videre og sagde, det er, I er blevet vores andet hold igen, ligesom jeg oplevede tidligere i 80'erne. Altså, det er vores andet nation, vi holder af jer. Og det er altså, fodboldens rolle, det fodbolden kan, det som jeg synes fodbolden kan bruges til, det er det, jeg forholder mig til. Det er det, jeg, det er det, jeg ved noget om. Og hvad folk de så kan få ud af det, i alle mulige andre ting, det, det, er, det må man selv oversætte. Men øh, jeg forholder mig til den fantas det fantastiske spil, som fodbold er som i hvert fald har lært mig så meget, og som, som jeg mener, man kan lære meget af, og som jeg synes, alle børn skulle spille fodbold for at lære noget om livet. Men der må også være mange, der gerne vil have af den succes, som, som fodboldlandsholder og som du som fodboldlandstræner nu står for. Altså netop, så, så må du godt lige komme over og fortælle lidt uh, ind i en ja, samfundskontekst eller, eller alt muligt andet. Ja, det er relativt voldsomt. For, ja. uh, altså, jeg tror, vi er på 5 600 for, der er blevet spurgt, om at komme ud og og jeg har sagt nej til alt <laughs> på nær den, uh, den her. Og så en ting mere i efteråret, fordi jeg skal passe mit arbejde, og vi har otte uh, vm kvalkampe her foran os, som er sindssygt vigtige og Det har vi på, på to måneder, så jeg, jeg har sagt nej til stort set alt, og jeg var også ved at sige nej til dig, men nu, nu sidder jeg her. Men jeg har sagt nej til stort set alt, fordi det vigtigste, det vigtigste, og det er mit job, det er, at vi skal vinde de her kampe. Og den tid, vi går ind i, den er sindssygt travlt, så det er det, jeg, det er det, jeg, holde det er det, jeg holder fast i. Og vi skal også kigge frem mod VM, men apropos samfundsdelen, så ligger der jo også hele den her debat omkring menneskesyn og VM i Qatar og så videre, som, som jo vil blive ved med at være på dagsordenen i en eller anden grad frem mod december næste år. Og, og vi, ved, vi kender dig som en mand med, med værdier og med, og med tydelighed omkring, hvad du tænker. Hvordan har du det med det i ikke kun det sportslige, men, men den del af det, der hedder VM i Katar og, og det menneskesyn, øh, der ligesom har ført øh, frem til den slutrunde. Altså, det er jo en vanvittigt øh, kompliceret og nuanceret debat. Og det første, jeg vil sige, fordi vi når, ikke, vi når ikke at komme rundt om det, det er, at vi skal passe på med at ikke at gøre det sort og hvidt. Vi skal passe på med at ikke at sige, at vi skal bare boykotte det, fordi ellers, ellers, øh, ellers så kan, holder man ikke af menneskerettigheder. Eller, nej, vi skal tage det ned. Øh, altså for det første synes jeg, at det er det håbløste, landet landet der. Og det er på baggrund af en proces, som har været håbløst. Mm. Øh, og jeg håber virkelig, at noget af det, der kan forhåbentlig kommer til at ske i fremtiden, det er, at dem, der sidder og beslutter værtskaber, og det gælder jo ikke kun øh, fodbold, det gælder også øh, alle mulige andre værtskaber, mm. at vi snart begynder at se, at dem, som sidder og beslutter de her ting, at de øh, tænker på at ligesom filtrerer de der værtskabsbyer og lande, i noget, der også har med menneskerettigheder at gøre. Øh, og i det hele taget, hvordan vi kan få, få, øh, få nogle positive historier. Jeg synes, det er urimeligt, at det er de aktive, der ligesom skal, for hver gang vi skal spille et nyt sted, forholde os til det sted. Altså, hvad skulle, skulle vi gøre noget, der var i Baku? Hvad er, hvis vi skal til Kina? Hvad er, hvis vi, skal... vi kan ikke hver gang til gang forholde os til, hvad, hvordan det står til med menneskerettigheder eller med nogle andre ting. Så det må være det må være først og fremmest de steder, som sidder og beslutter, og så kunne jeg godt tænke mig at efterlyse måske en dansk iders dagsorden, der siger, at det er sådan her politikere på borgen, danske iders og siger, at det er sådan her. Vi kæmper for medaljer til Danmark, og så kæmper vi i øvrigt også for det her, sådan så de aktive kan læne sig op af det, for jeg synes det er urimeligt, at vi bliver, at det spiller og i det hele taget aktive, der skal, der skal forholde sig til det hver eneste gang. Er det fair nok, at, men, at spillerne bliver taget en lille smule, og Kasper som, som Gisler er, er det fair nok, rimelig. at det skal op på et det andet? Det er helt rimeligt, men det er jo fodbold den skæbne, som citater Per Varlø. Kan godt anbefalede bogen Høvdingen, som er en gammel bog om en lille svensk fodboldklub, der bliver professionel, og som Per Varlø er jo svensk forfatter. Øh, til kriminalserien Bæk og alt muligt andet, fantastisk forfatter. Og her, jeg citerer ham og siger, at det er jo fodboldens skæbne at blive diskuteret af folk, der ikke har en skid forstand på den. Og derfor bliver fodbolden taget til indtægt for alle mulige ting. Øhm, og det er jo mærkeligt, fordi øh, de samme tv-stationer, som er begejstret, sender, golf ud, sender golfturneringer fra Dubai, og sender øh, cykkeløb fra øh, Katar, øh, når fodboldlandshold så skal spille et eller andet sted hen, øh, så er det pludselig et, et kæmpe problem. Øh, der er ingen konsistens, og der er ingen sammenhæng. Og det samme gælder også de politikere, der sænker sig ned til spidsen af et problem, uden overhovedet at forholde sig til det. Og derfor er politikere desværre jo ikke dem, man kan regne med i den sammenhæng. Så jeg tror desværre, at dine. Jeg forstår godt behovet for en idrætspolitisk stillingtagen, men bare konstatere, at det må Danmarks og, og organisationerne tage sig af, og hvis ikke de lever op til deres ansvar, så vælge nogle andre. Det er det eneste, vi kan gøre i idrandsverdenen. Politikerne tror jeg ikke på. Jeg ved godt, den gamle kynis synspunkt på det der. De kan ikke finde ud af at bygge fodboldbaner i København og på Frederiksberg, hvor der er flest fodboldspillere. Hvis, hvis vi skal have fremtidens fodboldlandshold, skal vi jo have nogle flere fodboldbaner via ventelister. Uh, vi taler om det ved festlige lejligheder, der sker ikke en skid. Så uh, det kan du sige til statsministeren, når du møder hende. Om man ikke lige kunne tage fat i Jamen. sine uh, uh, 47 socialdemokratiske bordmester rundt omkring og, og få lidt gang i den. Så det der, det tror jeg ikke på. Jeg er enig med Kasper. Uh, det er en åndssvag uh, debat at få. Jeg bryder mig heller ikke om øh, brud på menneskerettigheder. Jeg bryder mig ikke om menneskesynet øh, i, i store dele af, af, af den verden. Jeg tror bare vi ikke, vi kan gå i krig for det. Jeg, jeg har mange politiske holdninger til det. Men jeg synes ikke, det er fodboldens... Øh, det er desværre fodboldens skæbne, at de er sat for den der vogn. Og det synes jeg ikke, den fortjener. Og jeg vil sige, at det, for mig har det været... Det er så vigtigt at fastslå, Jeg jeg bryder mig ikke om politik i sport. Mm. Jeg prøver mig ikke om sådan politiske tilkendegivelser, men jeg synes ikke, at menneskerettigheder er politik. Jeg synes ikke, at jeg synes, det er okay at sige, at, at, at mennesker er født lige, og at vi har lige ret. Jeg synes, det er okay at lave, at man har de holdninger til Så For menneskerettigheder, det er en konvention der er fra 1948, hvor, som er sådan en basis i vores liv, og noget, som vi skal passe på med at tage for givet. Det er altså ikke politik. Mm. Øh, og det, er, det synes jeg er vigtigt. Det næste er, at jeg tror at hvis ikke at fodboldpolitikere eller sportspolitikerne og de store organisationer, jeg tror, hvis, hvis ikke de begynder at forstå, hvad det er, folket vil have, så tror jeg, der kommer mere med aktivisme. Og så tror jeg, at der kommer flere fra faget. Jeg tror, vi er flere og flere, der forsøger at lægge... Du ser Ronaldo fjerne sukker og øl fra, fra bordet. Du ser flere og flere have holdninger til. Vi gider ikke... Der er noget, vi ikke gider være med til. Og det betyder ikke, at... jeg Altså de der til kendegive. men vi må lægge det pres, de pres op imod dem, som træffer beslutninger. Vi er trætte af, at vi bliver taget til indtægt for noget, som vi ikke har haft noget med at gøre. Og det næste er også, at vi skal også huske på, at vi bor altså i en del af verden, som er kommet langt med nogle ting. Og vi kan ikke spejle, hvad vi gør her til resten af verden og tro, at det vi er, og det vi gør, det er det rigtige for hele verden. Men der er nogle fundamentale ting, som jeg synes selvfølgelig er... Men Kasper, nu taler vi jo om, om værdier, vi taler om, om, om ting, og det tror jeg ikke, vi her omkring bordet kan blive særlig uenige om. Men vi konstaterer så også, inden for fodboldens verden, at den styres i endnu højere grad af, nu siger jeg det mere generelt, araber, amerikanere og kinesere. Og jeg er bekymret på europæisk fodbolds vegne, og for så vidt også på dansk fodbolds vegne, når jeg ser øh, nogle af de mekanismer komme ind i den europæiske fodbold. Øh, hvordan ser du på det? Jamen det er jo rigtigt. Altså tage alle toppartnerne til vores EM, når vi løber og, og, og træner op i Helsingør, Jamen, så er det fire kinesere og en Qatar øh, og og Airways, og så, videre. så det, er jo, det er jo helt tydeligt, at der er det, det indtog. Og ejere, der kommer ind i danske klubber og henter legespillere ind øh, af forskellige tylsom karat, det er nok heller ikke noget, der er befordrende. Nej. eller altså det, ja, det er ikke sådan, at der er en formel for, at, at ejerskab, øh, et per tur er dårligt. Det kan man på, hvordan de forvalter. Så det. Ikke at Nej. Så det, det er vigtigt for mig at sige, er, hvordan forvalter man sit ejerskab, og det ja. kan være lige meget, lige meget, hvor man er fra. Øh, så, så det er da helt sikkert, at vi øh, at som landstræner og som fodboldelsker så så så, så osv., så er jeg jo mest optaget af, hvordan får vi en masse dygtige Danske spillere. igen, Hvordan har vi flest mulige piger og drenger, der spiller fodbold, så de kan lære noget. Og hvordan laver vi elitesystemer, så de bliver dygtige. Og flest muligt af dem. Ikke? Så det er klart, at altså, se den indrulning af forskellige ejerskaber i hele europæisk topfodbold. Og med de, de dagsorden de forskellige ejerskaber har. Der bliver det, det bliver spændende at følge. Og det bliver spændende at se det her, den kærlighed og passion til selve spillet og det, det kan op imod store kommercielle interesser. Modtrykket, forhåbentlig. Det må vi jo se. Ja. Lad os køre slutningen af programmet hen mod det, der venter VM-kvalifikationskampene, som vi glæder os til. Vi har i Hav af dem her på vores kanaler. Hvordan skal du sørge for, at den gode energi, I havde under EM, den ligesom bliver taget med, og hvad kan man sige, ruller videre ud i de kampe, der nu venter er? Ja, det er jo opgaven. Altså, det... Vi kommer ind om mandagen og spiller onsdag, lørdag, tirsdag, tre kampe på seks dage. Så det er jo ikke, igen, er jo ikke de, store, de store træninger og sådan nogle ting. Så det er jo noget med at få fundet balancen mellem at tage det med og de oplevelser, det sammenhold og de spillere, der var omkring det, men også kigge på dagsformen for nogle andre spillere. Men det er vigtigt, at det momentum, som vi fik skabt og det, som spillerne virkelig tror på, den sult, og nu har jeg talt med de fleste af de spillere, som vi havde, som vi var samlet, der er en enorm sult for at have mere af det. Både kontakten til de der stadion, eller parken, når det gynger, og den der den kontakt, de kan mærke, der er skabt. Øh, vi vil gerne belønne, og vi vil gerne have endnu mere af. Øh, samtidig så vil vi. Vi vil til en slutrunde igen. Vi vil se, om vi kan gøre det endnu bedre. Øh, så det er meget noget at gøre med, at den der sult, den skal, altså, den skal ud igen. Og vi skal have fundet det. Og så er der ikke tid til jo alle mulige mærkelige uh, pumpspringere og eksperimenter. Så vi kan gøre os den tjeneste at få vundet de kampe, så vi får kvalificeret os, så, så vi kan bruge nogle kampe på måske at prøve noget nyt og lidt anderledes, men det er ikke tiden til at, at lave nogle, nogle vilde eksperimenter. Men hvor meget øh, skal du holde fast på det, du til det der fungerer? Ja, selvfølgelig det spillevænse, der fungerer, skal I holde fast på, men, men gruppen også og de øh, enkelte spillere, og, og hvor meget skal I have inspiration fra, som du siger, øh, spillere med dagsform, som måske ikke nødvendigvis var en del af det. Det er jo den balance, der er, og det er det, det, vi sidder med i de her dage. Det er jo så det er ikke udtænd... Det du der bringe nyt ind Nej, men det er jo ikke mange. Altså, der, der er virkelig noget. Øh, som jeg siger, vi møder mandag. De fleste der spiller om søndagen. Vi skal spille onsdag. Øh, så, så der er trods alt i fodbold nogle ret komplicerede principper, man spiller ud fra osv., så, så det, er, det er en stor grad af den kerne, som var med, som ved, som vi kan sige, plug and play, nu går vi ind, og så overfører vi nogle af de ting, som vi, som vi oplevede. Den fleksibilitet, vi fik oparbejdet i løbet af den her slutrunde, og noget af det, nogle af de ting, som de greb, vi gjorde, det, det, det kræver trods alt noget tid, og det, det, det, det er klart, at det er kernen på, på holdet, og det arbejder vi videre med. Men selvfølgelig skal vi have øjnene åbne for, for, for nogen, som har et eller andet niveau lige nu, som vi kan bruge. Måske skal I hen spillemæssigt? Øh, fordi du vil godt lægge mere på, end det vi så. Jeg, jeg vil sige, nogle gange synes jeg, at det allerede var ret fremragende, som Belgien-kampen for eksempel. Ja, men det er, som sagt, øh, det er som sagt at spille flest mulige minutter med det, som vi gerne vil, at det er vores udtryk. Jeg synes, vi var enormt, altså vores, for eksempel vores omstillingsspil, det der med, at vi står stadigvæk, vi kan godt stå lavt på banen øh, og forsvare os, det gør vi fremragende. Altså i vm kvalkampen i marts måned, i tre kampe, der var der et skud imod os. En redning fra Kasper øh, mod Moldova, sådan en 16-meter-vinkelskud ned til venstre. Det var alt, hvad der var skud på ham. Men vi skulle mål på de der... På de omstillinger, på det vores fremadrettighed, når vi vinder bolden og, og så videre. Flest mulige minutter med det presspil, hvor vi virkelig kan holde dampen oppe og få parken til at køre, når, mm. når vi virkelig giver den gas. Øh, der er noget med, at vi er jo kun to runder inde i en opstart i deres, i deres klubkampe. Øh, og når vi spiller tre kampe på seks dage, så er der også noget med, hvor mange man skal bytte ud, ligesom vi øh, overvejede ligesom, i marsnående. Mars. Sådan så, at vi kan holde dampen. Og gøre truppen større stadigvæk, og give muligheden for, fordi jeg har, har dybt tiltro til, til alle spillerne, så få vekslet rigtigt, så, øh, så vi spiller med friske spillere, som kan fyre den af. Øhm, Niels Christian, ser du det som en fordel, at, øh, at VM, som jeg i hvert fald satser på, vil kvalificere os til, men at øh, i forhold til de spillere, der præsterer til EM, at den ligger så kort forude, øh, at, at nogle af de bærende spillere, som måske også er oppe i årene, altså en Simon Kjær har slidt godt på sin krop øh, gennem årene, for eksempel, Kastros Meikl, jeg ved godt, han er målmand, men, men nogle af de her spillere, de, stadig, øh, ja, de skal ikke stå og tage stilling til noget, der ligger for langt fremme. Vi kan næsten bare copy-paste dem og tage dem med til, øh, til et VM. Jeg tror, det er en stor fordel, at det ligger så, så relativt tæt, øh, fordi den trup, der er, og som er, er indarbejder, og som der stadigvæk kan arbejdes med, så siger du godt nok, og det er jo rigtigt, at der er nogle meget rutinerede spillere, men der er med også mange unge spillere, mm. og det er jo faktisk det, der er det mest spændende, øh, synes jeg, på landsholdet, det er, at der er en relativt stor gruppe af yngre spillere, som jo slet ikke, vi talte om det før, kan de lægge på på deres klubmæssige niveau og spille nogle uh, Champions League-kamp for eksempel eller, eller Europa League-kamp eller noget andet, hvor de kan lægge på deres kvalitet? Det kommer jo landsholdet til gode. Og uh, så er det jo rigtigt, det er jo en hver landstræneres uh, store problem, det er, hvornår han om, som siger, skal lave den store udskiftning i truppen. Der har vi nogle gale eksempler, og det, jeg forstår det jo godt, altså jeg sagde i gamle dage sagde jeg til uh, til Morten Olsen og til Bo Johansson. I ligner jo Volmer Sørensen i Nykring Falsterrevyen. Altså, vi holder fat i Henrik Korsgaard og Grete Sønk, og det bliver ved med år efter år. Det kan godt være, at der er et tidspunkt, hvor man siger, okay, her tager jeg ikke længere. Og det er jo svært at sige farvel, også til betroede og dygtige spillere. Hvornår skal det generationsskifte komme? Og der tror jeg måske, Kasper er hjulpet af, at der er så kort periode, han kan køre videre nu, og så forhåbentlig kvalificere sig til Katar, og derefter så er der så en ny EM-kvalifikationsrunde et eller, eller andet, og så har han udfordringen. Hvad gør, hvad gør han så? Ja, vi har serie, heldigvis ikke en det syn på landsholdet. Jeg, jeg ved ikke, så, om ikke, du nu. er enig med mig. Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Altså. Det er jo, altså, jeg, altså at skulle sige til Henrik Dalsgaard og Lasse Sjøen, at de ikke skulle med til det her, for eksempel, mm. ja. hvor jeg, at de har været fantastiske for landsholdet. Øh, og jo, var jo 100% sikkert med i 2020, øh, hvis det havde været det her. Ja. Så det, det, det, er, det er mega hårdt. Det er en stor drøm for sådan nogle spillere. Og, øh, og så så så, men det er en rullende min opgave, det er at gøre det der bedst for holdet. Men det er, jeg synes, vi har nogle spillere, øh, som jo allerede nu er bærende i PMI og i AC og hele den der 94-95-årgang, øh, som, som var rigtig dygtige som u De er altså 25. 26, der er rigtig meget at bygge på Præcis. derfra, er som, er, som er stærkt, og, og så har, har vi de helt unge. Og du har 21 landsatenspillere, som presser sig på ja. bagfra. Ja. Og, og så det, jeg vil sige, der er allerede sket meget. Det er over her allerede. Øh, så, så der er virkelig nogle, øh, nogle frem, fremtidsperspektiver, øh, men igen fuldstændig afhængig af, at de rammer noget rigtigt ud i klubberne, og de får udviklet sig rigtigt, og at de kommer spil på højst muligt niveau. Men, og de kommer til at skubbe hinanden, og der kommer til at være skuffede spillere også i den her, den her gang, hvor der er helt sikkert, at er nogen, der har præsteret godt nok til at kunne spille på landsholdet, men hvor vores vurdering er, at vi kan altså ikke skifte et halvt, et, et halvt hold op til sådan nogle kvalkamp, at vi bliver nødt til at arbejde videre med det allerbedste, som vi har gjort her. Og så selvfølgelig hele tiden se på formstærke spillere. Og jeg er ikke bleg for, for, for at trykke på knappen og tage chancen, men men det, så er det, fordi jeg har, virkelig har en tro på, at de kan vinde kampen. Og jeg designer hele tiden holdene ud fra den opgave, der er. Det er godt ved at der, at, at der kommer en spiller med, fordi vi skal spille mod færerne, på færene. Lige den kamp, der den skal vinde. Og så udtager vi truppen efter det. Og hvis det havde været en anden kamp på et andet niveau, så kan det være, at det havde været en anden type spiller. Så jeg udtager truppen efter, at vi skal vinde de tre kampe. Der er jo en naturlig stor opbakning til, at den, den tænker jeg i hvert fald kommer videre. Det er ikke så lang tid siden, at vi blev begejstret øh, tilbage i juni og juli måned. Øh, men der er selvfølgelig også højere forventninger, øh, end der måske var for i hvert fald tre år siden. Nu har den sådan, ligesom rullet den vej et stykke tid. Øh, hvad er det for en position, I går ind i, synes du? Både kvalifikationen, men forhåbentlig også øh, til en, en næste slutrunde? Jamen, det du ret vi, vi kunne godt mærke det allerede fra marts måned op til at slutrunden, ja. at så begyndte alle sådan, men vi skal have en semifinal ellers har det ikke noget, du ved. Og du ved så, så forventninger, men det er jo fordi, man har gjort det godt, og det, må vi jo, det, må vi, det er jo kun godt. Og den der forventning, det synes jeg, det, det, er, det, det har man kun, hvis det har gået godt. Og jeg tror også, at der er sådan en mentalitet, det har vi også snakket med spillerne om, at den der med, at vi altid bare skal spille underdogs, og vi er hele tiden nærme, de andre også er også så gode, og vi kan godt... Altså, og at vi siger, at vi i Danmark vi har det godt med den der underdog-rolle, og i 92 kom vi engang med, der skulle vi ligge på stranden, og så lige pludselig så... Og ingen troede på det. Altså, vi vil gerne komme til at sige, at vi er gode. Og vi kan, vi kan opnå store ting, hvis vi arbejder rigtig hårdt for det. Og vi ved godt, at i en fodboldkamp kan man godt tabe en kamp, også selvom man spiller godt og alle de der ting. Men vi, vi tror meget på os selv, og vi tror på, at vi kan blive endnu bedre. Vi er ikke tilfredse med det vi, niveau, vi har nu. Vi vil blive bedre. Og så skal vi føre den af i alle kampe og give alt, hvad vi har. Sådan så at uanset hvad der sker, så kan folk se, at vi efterlod alt derinde. Mm. Øh, og, og så må vi se, hvad der sker. Vi vil gøre alt, hvad vi kan. Jeg er, jeg er sikker på, at vi har en ekstrem sulten gruppe spillere, og der kommer til at være så meget konkurrence om pladserne, de kommer til at skubbe hinanden for at få lov til at, til at komme ind og spille. Og det er det allerbedste for et fodboldhold, det er at der er konkurrence. du til at Det er nemlig rigtigt, og det skal vi huske at sige til politikerne. Mm. Ja, det vil nemlig gerne vinde. Vi spiller også for at vinde. Ikke? Jeg husker, Kasper har engang diskuterede i sin tid, fordi det er meget fint med alt det der, og rundt og trækanter og sådan noget der, men hvis ikke, vinder, hvis ikke vi vinder, så har vi et problem, og så har Kasper et problem. Og tænk en gang, at man skal diskutere med en, der ved så meget om fodbold, at det vigtigste er at vinde. At vi overhovedet skal diskutere det. Så, Men nej, her det... er der vand, de jo med trekanter og det hele, så det kan faktisk også godt uh, hænge sammen. Det det. Øhm, til sidst lad mig spørge dig. Det blev en semifinal ved EM. I sultne. I, I var nærmest skuffet over. Det var der, det endte. Hvad, hvad, er det så? hvad er næste mål? Jamen, drømmen er at vinde noget, ikke? Og drømmen er at vinde mest muligt. Og... Øhm og gå efter det. Og det er i hvert fald noget, der lægger standarden for vores ambitioner, og den måde, vi arbejder på, og den måde, vi taler om, om, øh, om tingene, når vi mødes, og hvad der skal ske. Hvis ikke du drømmer stort, så, så, så kan man heller ikke stille de kæmpe krav, der skal stilles til hinanden hver eneste dag. Så vi drømmer, altså, Jeg drømmer der om, at vi vinder noget. Jeg drømmer der om, at, vi, at vi, kan, vi kan gå hele vejen. Det vil da være mærkeligt andet, synes jeg. Og det bedste ved det, det er, at det sætter, de sætter standarden for, når der bliver kaldt til træning, når vi arbejder, stabens arbejde, spillernes øh, motivation for at gøre det ekstra, der skal til, fordi du kommer ikke til at vinde noget, hvis ikke du gør noget ekstra. Altså, det, det kræver bare en opbrot, øh, som man ikke kan forestille sig. Øh, og hvis der så er nogen, der ikke kan eller vil det, så vil de heller ikke vinde. Så det, er, det drejer sig om at få skubbet til alt, der, der kan skubbes til, at vinde de små ting, marginaler, ekstra krav til spillerne hjemme i klubberne, så de gør endnu mere for at blive, øh, blive dygtigere, så de kan få lov til at spille på landsøje. Så vi er ambitiøse, drømmer om at vinde, og vi i hvert fald gør alt, hvad der står i vores magt, for at det kan, det kan lykkes. Det lyder som et dansk, en dansk VM til i 2022. <laughs> Kasper, tusind tak, fordi du tog dig tid i dit travle program til at komme her ind til os. Det har været en fornøjelse. Selv tak.